Imnul 16 Că nu e de dorit și de poftit decât Dumnezeirea, de care cel ce s-a împărtășit s-a făcut părtaș de toate bunătățile. O, care este existența ascunsă întregii zidiri și care e lumina spirituală, care nu e văzută de nimeni și care e bogăția cea mare, pe care nu a putut să o afle sau să o posede cu totul cineva în lume. Ea este de fapt tuturor de nesezizat și neîncăpută în lume, dar mai dorită și mai poftită decât toată lumea, întrucât Dumnezeu depășește cele văzute pe care le-a creat El însuși. Prin aceasta sunt rănit de iubirea Lui și, întrucât nu mi se face văzut, cugetarea mea se usucă, îmi iar de mintea și inima și suspin, Umblu și caut cu aprindere aici și colo Și nicăieri pe cel iubit de sufletul meu. Privesc adesea prejur ca să văd pe doritul meu Și acela ca nevăzut nu se arată nici de cum, Dar când încep să plâng ca un lipsit de de atunci, Se face văzut și mă vede, Cel ce vede toate, Atunci... Sunt uimit, minunându-mă de bunul chip al lui, și că, deschizând cerurile, ziditorul s-a aplecat și mi-a dăruit slava negrăită și minunată. Și cine va ajunge mai aproape de el sau cum va fi urcat altul spre nemăsurata înălțime? Cugetând eu, el se află înăuntru meu, strălucind înăuntru ticăloasei mele inimi. Învăluindu-mă din toate părțile De o strălucire nemuritoare Și luminând toate mădularele mele Cu razele lui, Pătrunzându-mă întreg, Mă îmbrățișează întreg, Se dă pe sine întreg mie nevrednicului Și sunt umplut de iubirea Și de frumusețea lui Și mă umplu de dulceața dumnezeierii. Mă împărtășesc de lumină, particip și la slavă și îmi luminează fața ca și celui iubit al meu. Și toate mădularele mele se fac purtătoare de lumină. Devin atunci mai frumos ca cei frumoși, Mai bogat decât cei bogați, mai puternic ca toți cei puternici. Sunt mai puternic și mai mare decât împărații Și mai cinstit decât toate cele ce se văd nu numai decât pământul și cele de pe pământ, ci și decât cerul și toate cele din cer, având pe ziditorul tuturor căruia se cuvine slava și cinstea în veci. Amin.